Kapitola 134. Cesta do Levinšíru Příští den jsme toho moc neušli, protože jsme z museli vést tři koně a ještě L. Naštěstí byly koně dobře vychovaní, jak už ti edemští bývají. Kdyby s nimi bylo tak těžké pořízení jako s ubohou starostovou dcerou, nikdy bychom do Levenčíru nedošli. I tak s koněmi bylo víc starostí než užitku. Bělou šlesklou srstí se rád zatoulal do podrostu a pásl se tam. Už třikrát jsem ho musel vytáhnout ven a vzájemně jsme se na sebe zlobili. Pojmenoval jsem ho Bodlák. z Očividných důvodů. Když jsem ho vleknul na cestu po čtvrté, docela vážně jsem začal pomýšlet na to, že ho pustím na svobodu, abych si ušetřil potíže. Ovšem, že jsem to neudělal. Dobrý kůň to je jako peníze v kapse. A do Severenu dojedu na koni rychleji, než kdybych šel pěšky. Spolu s Kryny jsme se snažili zapojit L cestou do rozhovoru. Zdálo se, že to trochu pomáhá. Když se blížila doba oběda, jako by už téměř vnímala, co se děje kolem. Téměř. Když jsme se už chystali po jídle zase vyrazit, dostal jsem nápad. Přivedl jsem strakatou trakatou k L. Dívka měla zlaté vlasy úplně struchané, pokoušela si je rozčesat rukama a oči jí přitom roztíkaně bloudily, jako by nechápala, kde je. Mel, Zatočila se a podívala se na mě. Už znáš šedivku? Ukázal jsem na klisnu. Slabé, zmateném zavrtění hlavou. Potřebuju, aby si jí vedla. Už se někdy vedla koně? Kývnutí. Někdo se o ní musí postarat. Zvládneš to? Že divka na mě koukla jedním velkým okem, jako by mi chtěla dát najevo, že potřebuje vést asi tak, jako já potřebuju kůzy kolečka. Ale pak sehnula hlavu a mateřsky El štěuchla čumákem. Dívka bezděčně zvedla ruku a pohladila ji, potom si ode mě vzala otěže. Myslíš, že je to dobrý nápad? Zeptala se Kryn, když jsem se vrátil a nakládal dalšího koně. Předivka je mírná jako jehně. Jen proto, že je L bezradná jako ovce, ještě nedělají dobrý pár. Usmál jsem se tomu. Budeme na ně dávat pozor. Zkusíme to tak hodinu. Když se to nepodaří, tak se nedá nic dělat. Někdy ale člověku nejvíc pomůže, když se snaží pomoct jinému. Protože jsem se špatně vyspal, byl jsem druhý den unavený ještě víc. Měl jsem kyselý pocit v žaludku a připadal jsem si drsný na naomak, jako by mi někdo sedřel dvě vrstvy kůže pískem. Pořád jsem byl v pokušení zjímnout si v sedle, ale když šly obědívky pěšky, nedokázal jsem sednout na koně. Tak jsem se ploužil dál. Vedl koně a usínal v chůzi. Ale dnes se mi nedařilo upadnout do toho příjemného polospánku, který občas používám. Trápilo mě pomyšlení na Alega. Úvahy, jestli je ještě naživu. Ze studií v medicíně jsem věděl, že rána do břicha, kterou jsem mu způsobil, je smrtelná. Také jsem věděl, že je to pomalá smrt. Pomalá a bolestivá. S potřičnou péčí by mohl vydržet celý jedeník. I takhle sám uprostřed pustiny by mohl žít ještě pár dní. Nějak příjemný. dní. Upadne do blouznění z horečky, když dojde k infekci. Každým pohybem si bude ráno otevírat. Nebude schopen chůze kvůli přeříznutým šlachám. Když se bude chtít pohnout, musí se plazit. Bude ho trýznit hlad a touhle dobou ještě i palčivá řízeň. Ale žízní neumře. Ne, nechal jsem se mu nablízku kůži s vodou. Položil se mu jich boku, než jsme odešli. Ne z laskavosti, ne abych mu ulehčil poslední hodiny. Nechal jsem mu i tam, protože jsem věděl, že tak bude déle žít a déle trpět. Nechat mu vodu bylo to nejhorší, co jsem kdy udělal a teď, když jsem mu hněv jsem toho litoval. Uvažoval jsem, o kolik mu to prodlouží život. O den? O dva? Jistě ne víc než o dva. Snažil jsem se nepředstavovat si, co ty dva dny můžu obnášet. Ale i když jsem myšlenky na Alega vytěsnil z mysli, musel jsem se bránit k dalším démonům. Pamatoval jsem si z té noci kousky a útržky, věci, které falešní kočovníci řekli, když jsem je zabíjel. Zvuk, který můj meč vydával, když jsem ho do nich zabudával. Pach jejich kůže, když jsem je cejchoval. Zabili jsem dvě ženy. Co by si vaše o mých činech pomyslela? Co by si mysleli jiní? Jak jsem byl vyčerpán a nevyspalý, myšlenky se mi točily v kruhu dokola po celý zbytek dne. zvyku jsem večer postavil táboru a silou vůle udržoval rozhovor s L. Čas na spaní nastal dřív, než jsem byl připraven, osvětl jsem se zabalený v šáhalu před stanem. Neurčitě jsem si uvědomoval, že na mě kryn upírá stejně ustraný pohled, jakým poslední dva dny sledovala L. Hodinu jsem ležel s otevřenýma očima a myslel na Alega, než jsem konečně usnul. Ve spánku jsem je znovu zabíjel. Ve svém snu jsem je pronásledoval lesem jako ponurá, neústupná smrt. Ale tentokrát to bylo jiné. Zabil jsem Ota, jeho krev mi potřísněla ruce jako horký omastek. Pak jsem zabil Larina, Joše a Tima. Stejnali a křičali, svíjeli se na zemi. Jejich rány byly strašné a já nemohl odrátit zrak. Pak se obličeje změnily. Zabíjel jsem tarena, bousatého bývalého žoldnéře z mé společnosti. Potom tripa. Pak jsem v lesem s mečem v ruce honil šanty. Křičela a vzrkla hrůzou. Když jsem jí nakonec dohnal, chytila mě, zrazila mě na zem, přitiskla mi obličej na prsa a plakala. Ne, ne, ne, prosila. Ne, ne, ne. Zbudil jsem se. Ležel jsem na zádech celý vyděšený a nevěděl jsem, kde končí můj sen a začíná svět. Po krátké chvíli jsem pochopil, co se děje. El vylezla ze stanu a schoulela se u mě. Tvář mi tiskla na hruď, rukou zoufale svírala mou paži. Ne, ne, vzdykla zdušeně. Ne, ne, ne. Tělo se jí vzliky otřásalo, nemohla už dál mluvit. Moje košile byla od jejich slz horká. Tekla mi krev, jak mi zarela prsty do paže. Potichu jsem mi šeptalo slova na uklidnění a hladil jí po vlasech. Po dlouhé chvíli se utišila a nakonec vyčerpáním usnula. Ve spánku se ke mně stále tiskla. Ležela jsem bez nutí, nechtěla jsem ji probudit. Zobej jsem měl sevřené. Pomyslel jsem na Alega a Ota a ostatní. Pamatoval jsem si krev a vřískot a pach hořící kůže. Pamatoval jsem si to všechno a snil jsem o horších věcech, které jsem jim mohl udělat. Potom už jsem nikdy neměl tyhle noční můry. Občas si ještě vzpomenu na Alega a usměju se. Příštího dne jsme dorazili do Levenšíru. Elle už byla při smyslech, ale pořád tichá a uzavřená. Teď jsme postupovali rychleji, obzvlášť když se dívky rozhodly, že už se na natolik, aby se mohli střídat naše dívce. Do polední zastávky jsme urazili šest mil a dívky s radostným zrušením poznávaly okolní krajinu, Tvár hor v dálce pokroucený strom u silnice. Ale jak jsme se blížili k levinšíru, obě stichli. Je to hned tady zatím vrškem, řekla Kryn a se skočila z klisny. Teď pojdeš zase ty, El. El na ní pohlédla, pak na mě. Sklopila zrak. zavrtěla hlavou. Pozorně, jsem je sledoval. Jste vy dvě v pořádku? Můj otec mě zabije. Kryn sotva šeptala, tvář plnou vážných obav. Tvojí otec bude nejšťastnější člověk na světě. Prohlásil jsem, pak jsem ale usoudil, že lepší bude mluvit pravdu. Možná bude rozčelený, ale to jen proto, že posledních 8 dní byl vyděšený k smrti. Kryn to zřejmě trochu uklidnilo, ale L propukla v pláč. Kryn objela a utišovala jí. Nikdo si mě nevezme, zdykala L. Měla jsem si brát Jasona Watersona a pomoct mu v obchodě. Teď mě nebude chtít. Nikdo mě nebude chtít. Pohlédl jsem na Kryn a spatřil v jejich očích tutéž obavu. Ale Kryn se zlobila, zatímco Els jen zoufala. Každý muž, který takhle smýšlí, je hlupák. Pravil jsem s veškerým přesvědčením, jaké jsem dokázala sebrat. A vy dvě jste moc bystré a až příliš krásné, než abyste se vdávali za hlupáky. Zdálo se, že se El trochu utišila, obrátila zrak ke mně, jako by tomu potřebovala věřit. Je to pravda, řekl jsem, a nic z toho, co se stalo, nebyla vaše vina. To si musíte zapamatovat. Nenávidím je, vekřikla El. Její náhlý hněv mě zaskočil. Nenávidím muže. Klouby prstů měla úplně bílé, jak svírala otěže. těže. Tvář se jí skřivila do zuřivé masky. Krený oběla pažemi, ale když vzlédla, spatřil jsem v jejich očích klidnější odraz z téhož pocitu. Máte právo na svou nenávist. Cítil jsem bezmoc a vztek větší než kdykoliv v životě. Ale já jsem také muž. Nejsme všichni takoví. Zůstali jsme tam dlouho, nedále než půl míle od města. Napili jsme se vody a něco málo pojedli, abychom se uklidnili. Pak jsem je odvedl domů.